наречених Грицьком та Павлунею. Обидва хапковиті до життя підуть у приймі і поминаю звали. Закохалася у Василя, з яким її змушувала жити лише якась прісна жіноча інерзія, нерішучість і терпіння, спільні діти, спільна мазанка та боязнь хоч на якийсь час потрапити на кінчики усіх богданівських язиків. Втелющилась цього круто От через від волячої роботи та злинів, що ходили по них потоптом, аж поки червона влада не врізала їм поля, цього циганкуватого вайла білокура, за якого її силопихом віддали заміж. Як із п'яно часто молотив її, як мішок з половою, дорікаючи Григором Сердюком, ревнував, коли Григір і сам був обікладений шістьма дітьми. Сілоденно ліпив дзвінки, горшки, на Найготинські та Переяславській ярмарки. Ревнував і тоді, коли Григор перший стопив до колгоспу, на комуністську садибу, горшки, макі, тріполуми, глечики та кухлі останньої випічки. Ревнував і після того, коли Григора, який віз кілька мішків зерна для першого колгоспного посіву аж із хорола, зарубали шаблями бандити. Хіба ж хто боронив любити її цього вовгуру раніше, коли він був гошим з лиця, коли безоглядно кидався в будь-яку бійку, коли тіло його було молодим і жагучим, коли місяць стали їм стежку до пахучого ліжка, коли вони зачинали всіх своїх трьох дітей. Хіба ж хто боронив її любити його тоді? Мусила навіть любити, а не могла. Як почне було хвалитись за чаркою, що з товаришем Сталіним ми народились в один день, в один рік, можна сказати ровесники. Як коли криво усміхнеться, ото вже заслуга. А вона ж таки старша від нього аж на шість літочок. Для богданівків, які парубки вибирають собі суджені ще в колисці, то дивина рідкісна. А не любила, хоч катуй. Таке ж не любила. І на тобі впало щось на серце. Ровесниці з ярмарку їдуть, а вона тільки крам виставляє на показ. Чи ж зглос до сону, а тобі щось невідьмовано? А може, всякій людині в долю записано? народили тебе тато і мама з любові. Відлюби за це і ти когось. Відлюби, бо переведеться ця солодка зілля на світі. Переведеться назавжди. Бо коли людина не любила, то вона й не жила. Он папороть як затаємничує своє цвітіння. Як ховає його від людського ока. Але ж і вона цвітає. Викидає свої сім'я, більшість людей сідуть, як квіти, довго, солодко і красиво. Либонь, яка вона була схожа на непоказну квітку, мороз, яка все літо нидіє в гущавині, наче зомисне, уподібнюючись до бур'яйняча, збираючи на себе придорожню пелюгу, гаречно відтінюючи квідування інших. Це те, коли шмальне перший мороз, коли навіть птахи прокинуться до з холодною савиною на крилі, коли самотня земля немічно відречиться від усього, що народила і випликала навіть чорнобривці, і ті прощально спалахнуть і поникнуть, отоді тоді самовито зацвіте непомітний досі мороз. Треба ж такого. Рідній первінці Катерині зацвісти б останнім цвітом у 33 годочки. А матері ти тішитись у цілющому сяги відочиної любові. Ніж бо обминуло Катрю їй стало матір, аж не нас догнало. За перевалом, коли білокорова якалина пішла згори приголомша на чередою лід, якби ж могла усе до рисочки дурці піддала, навіть коли померти треба було б задля цього. Катерина щодувалась, тож було не змусиш маму пошити нову когтину. Хоч набраний марки Зети уже два роки лежить у скрині. Рідна ж дочка обшиває всю загреблю на старому зінгері. От навіть дружина ягодинського лікаря Вороного приїздить до неї довгі шифонові плаття шити. Скільки ж казано їй, Та зупиніться хоч на хвилинку, хай приміряю. Побігла кудись. Думала вже перед сном та хцем з матері Мірку, коли будуть розсягатись. Поки оглянешся, а вони вже сплять на печі, уклавши біля сонного батька двох синів. А цієї весни, коли тільки катеринин Зінгар рятує їхню родину від голоду, мама заходилася шити собі вбрання. Нищечком підійдуть, заховавши карамину під фартушок, переминаючись ноги на догу, червоніють. Чого воно буде тліти в скрині? Воно вже і так, із згоди вийшло, а мені ж не з того жити. Коли потепліло, Грицька з Павлоною спровадили спати на сіні. Самі ж і наносили його на горище з берега. Бо Грицько, мовляв, допізна вештається на гульках і будеть серед ночі втомленого тата. Косу почали щовечора чесати, то вода при місяці чешуть і не співають стиха. Коло млина, коло броду, два голуби пили воду. Чорна коза таче під місяцем.